Kilencedik fejezet. Inémma, a viharisten évnegyedének első éjszakáján egyetlen rohammal elfoglalta a A támadást nem előzte meg tanácskozás, mert félt, hogy az aggodalmaskodók ezt az utolsó alkalmat is elrontják. A vihar kitörése után a szakadó esőben sátorról sátorra járt, és név szerint szólítva összeszedett hatvan veteránt. Megparancsolta nekik, hogy mindegyik az előtte álló övébe kapaszkodjon, olyan sötét volt, hogy az orrukig sem láttak, és megindult velük. Hosszú ideig botorkáltak, míg végre megálltak, és a villámcsapások fényénél észrevették, hogy a város fala mellett vannak az északi kapu bástyájának szögletében. Inima külön mindegyiknek a fülébe kiabálta, mit kell tenniük, olyan mennydörgés volt, hogy ezt így is alig értették. Aztán újabb villám lobbant, és látták vezérüket a fal szögletében a kövekhez tapadva fölfelé kúszni. Egyenként másztak utána. Ajala gondoskodott róla, hogy ne túl sűrűn induljanak, és a veteránok úgy érezték, a fal az égig ér, soha nem jutnak a tetejére. Körmük a kapaszkodás erőfeszítésétől, lábuk csúszott a sikos köveken, a szél minden rohamával a mélységbe akarta taszítani őket, és az őrjöngő esre kékesen vakító, iszonyú koszorút fonó villámaitól a kapubástya tornyán minden csapkodott. Maguk sem tudták, hogyan jutottak föl, de mikor végre átlendültek a lőrések párkányán, segítő kezek ragadták meg őket, és a parancs szerint újra egymás övét fogva némán pihentek a párkány takarásába húzódva. Egy sem zuhant le, Inima ismerte embereit, és ajala visszarohant a táborba. Négyszáz veteránt sorakoztatni, átadni Pilagúnak azt az üzenetet, hogy induljon az egész sereggel utánuk, aztán a veteránokkal futólépésben az északi kapuhoz érkezni, Inima úgy gondolta, ehhez ajalának egy kettős óra negyed része elegendő kell legyen. Kétezerék számolt magában, és megindult lefelé óvatosan, a lépcsőfokokat lábával gondosan kitapogatva. Mikor aztán az eső sűrű szálain keresztül átderengett a kapuboltozat alatt lobogó fákják fénye, megállt, és csendes elégedettséggel bevárta a embereit. Esra, a kiszámíthatatlan, rossz viharisten szándéka ellenére szövetségesükké lett. Segítségével Inima mégis elérte, amit kezdettől fogva akart. Váratlanul támadhatott. A kapuőrség tucatnyi katonájának arra sem maradt ideje, hogy kiálthasson. Amelyik nem halt meg azonnal, az elhomályosodó szemmel még láthatta, hogyan emelkednek a magasba a kapu gerendái, és talán még a kétségbes, és nem csak ő kapott halálos sebet, hanem városa, Lail is. A kapun belül inimmal lemaradt, átengedte a vezetést ayala aki már járt a városban és eligazodott a térből nyíló zegzugos utcákon. A csapat egyetlen emberrel sem találkozott, az ítélet idő elől mindenki a házakba húzódott, és a helytartó házának előcsarnokában a testőrséget tehetetlenné bénította a meglepetés. Az első szakasz letiporta őket, a veteránok végigrohantak a folyosókon, Ayala pedig néhány emberével egyenesen az emeletnek tartott. Mubánt keresték. Inima az előcsarnokban már csak halottakat és sebesülteket talált. A palota zengett az öldöklés sokfajta hangjától. Sikoltások, egymásnak csapódó pengék csengése, valahol az emeletek labirintusában jelzőkürt sikoltott, aztán hangja megcsuklott, elnyomta az álmukból ébredő emberek kétségbeesett kiáltása, a saruk nedves bőrtalpának csattogását a kövön ide-oda dobálták a folyosók falai, Zokogó női hang hívott valakit, eszelős makadsággal ismételve az Im imma számára érthetetlen szavakat. Az egyik folyosóról néhány abban futott az előcsarnokba. Díszes ruhájuk tépet volt, az egyik kezükben kard, a másikkal félve szorították magukhoz drágakövekkel díszített kis ékszeres ládikájukat. Meglátták, hogy a menekülés útját már elvágták előttük. Visszafordultak, eltűntek a folyosó szájában. Aztán hallani lehetett, hogyan csapnak össze a félelem és a düh eszelős ordításával a nyomukban igyekvőkvel. Az egész pokoli hangzavart időről időre magába nyelte a mennydörgés, majd újra előbukkant, összekeveredve a tetőkön doboló eső a párkányokról vastag sugárban alázúduló víz harsogásával. ma, valahányszor erről az éjszakáról faggattam, még a szokottnál is mogorvább lett, vonakodva, Fukarul mérte a szavakat. Az a pillanat, amikor az abban helytartó palotájának előcsarnokában állt, ragyogó pályafutásának csúcspontja volt. Megmutatta, hogy ő és veterányai nem ismernek lehetetlent. Egyedül nekik sikerült, ami évszázadok óta minden király és hadvezér becsvágyát tüzelte, övék a bevehetetlennek tartott büszke város. Sokszor töprengtem. Ha ezután az események nem olyan szerencsétlenül követik egymást, vajon megelégszik-e ezzel a győzelemmel? Lehet, hogy Lail elfoglalása csupán bevezetője egy ki nem mondott káprázatos tervnek? Az egész abban partvidék engedelmesen szolgálja, a helytartó városa háborús pusztítás nélkül hullott az ölébe, hadserege a bitámiak veszteségét leszámítva jóformán érintetlen, és hogy Muban katonái hűségesek legyenek hozzá, az csupán a közöttük szétoztott arany mennyiségétől függ. Az esős évszak elég, hogy felkészüljön, az ellenzőket elnémítsa, és Érua idején megindul az ország belseje felé olyan hadsereggel, amelynek egy része jól ismeri a vidéket, az útjába eső helyőrségek gyenge pontjait, és számít a győztes hadvezér jutalmára. A hegyi útak járhatatlanok, az abban nagy király még sokáig úgy tudja, Muban rövidesen leszámol a mocskos kis parti kalózzal, és mire megtudja az igazságot, maradhat-e más választása, mint menekülni? Igaz, Agda, a városok városa, messze van. De ha idáig eljutottak, ugyan ki lenne képes megállítani a veteránokat, akik az égben lagó isteneknél jobban bíznak vezérükben és önmagukban. Borzongató, ragyogó álom, de szereteni Ininmát, és ezért soha nem kérdeztem meg tőle, gondolta-e erre ebben a pillanatban. Mert a következő a bukást hozta. Az egyik sebesült, abban, Ininma háta mögött, könyökére támaszkodva, félig fölemelkedett, kardja a haldoklók utolsó kétségbeset erőfeszítésével, alig egy tenyérnyire a padlót csiszolt márványlapjától kaszált egyet a levegőben. Inimma magasra rántotta a jobb lábát és eldőlt. A sebesült abban már nem látta, mint esik el, hamarabb meghalt a veteránok rázúduló csapásaitól, de ez az elkésett bosszú nem tehette jóvá, ami történt. Inima a padlón ült, és némán merett a bokáján tátongó sebre, melyet gyorsan elborította a vér.